Яке ж то щастя такі хвилини, що може зрівнятися з ними? Усе тіло брнить від бадьорості, сили і радості, і сама та радість виривається в небо піснею. І вже співаєш не ти, не друзі твої, вся земля, весь світ співає разом із тобою. Якщо є щастя в житті, то це воно. У нас в гарбузянах взагалі люблять співати, коли працюють. І в полі чи то в саду чуєш, з одного кінця лунає, посіяла огірочки, а з іншого, ой, дівчино, шумить гай. Та да так, що аж небо тримтить, і супутники з орбіти на орбіту перескакують. Навіть на тваринницьких фермах рогаті та хвостаті мешканці їхні так звикли до співів, що корови без пісні доїтися вже не хочуть, а льошки неспокійно верещать, вимагаючи музики. Дід Цюба вийшов до воріт дивитися на те, що робиться по підгаїм, і всміхається. І мені здається, його ані скілечки не дивує ота секретна операція «Тайфун Марусі». Може він щось знає? Загадковий народ ті діди... Уже вкопано кілька стовпчиків, і дядько Микола та Вася прибивають до них дошки. «Так це ж лавки!» «Стадіон будують», – змовницьки шепоче, скориставшися з перерви між піснями Сашко Циган. «Думають, що ми не тямущі», – підморгує Марусик. Журавель мовчить. «Та от вкопують вищі, півтораметрові стовпчики». Дядько Микола набиває на них збоку метрові поперечники і настиляє зверху довгі дошки. Стіл тю. здивовано вигукує Сашко Циган. Районна конференція тут буде, чи що? Угу. Конференція науково практична, сміється тайфун Маруся. Тільки нікому, нікому. І, хоч хлопці трохи розчаровані, Настрій у них все одно чудовий. Вони закоханими очима дивляться на тайфун Марусю, і не можуть надивитися. А вона раз у раз зиркає на здоровенного Васю, який чогось не звертає на неї ніякої уваги, махає собі молотком, забиваючи у дошки цвяхи, і хоч би голову підвів. Дивний Вася, знайшов до кого залицятися, до тієї кицької клави. Яка тільки й думає, щоб утекти з села. Того вечора сон довго не приходив на бамбури. У трьох хатах троє хлопців лежали горілиць і крізь відчинені вікна дивилися в зоряне небо і линули у безмежні простори мрій. І уявлялося їм одному, що палає сільський клуб, а там саме збори. І виривається він на задимлену сцену, де сидить у президії Тайфун Маруся. Хапає її непритомну на руки і виносить з полум'я. Другому, що мчить по шосе з гори грузовик, а в кабіні Тайфун Маруся і шофера поряд з нею нема. Де він, хто його знає? І стрибає на ходу в машину мужній герой-піонер і зупиняє машину рятуючи перелякану дівчину. А третьому, що напали в лісі на тайфун Марусю, озброєні бандити-рецидивісти. І він, ризикуючи власним життям, «Ех, ну чого вони ще такі малі? Чого вони не такі, як у той Вася? Дивний, дивний Вася. Нічого не бачить, нічого не розуміє». Нічого не хоче знати, а зорі такі далекі, як мрії.